Välkommen att lyssna ännu en gång på programmet Toner och tankar. Det vi hörde först i programmet det var Bengt Johansson med sin lovsångsblues. Här tar vi ännu en sång med Bengt Johansson. Gud söker kontakt och i det här programmet så kommer det att handla om bön om kontakt med Gud och det kommer att handla om telefon, om kontakt mellan människor och samtal. Det blir som en tråd i programmet. Bengt Johansson Gud söker kontakt Gud söker kontakt Han har visat oss en väg Gud söker kontakt med dig och mig Han har visat oss en väg Gud söker kontakt med dig och mig Han vill att vi ska smaka Och se hur god han är Att han i sanning är vår rätte far Han sänder sol och regn Över både ond och god Allt levande han mättar med sig. Gjort uppenbar I sonen som i allt Är lik sin far När vi vänder om till honom Som går sitt liv på ett kors Mister Mörkret makten Över oss Gud, så att kommer till. Han visat oss och ödes tider Han har rättat mig från döden Han är min bästa vän Jag bor i kärleken som bär mig Gud söker kontakt Han har visat oss en vän Gud kontakt med dig och mig Gud söker kontakt vi oss i väg, kyssar kontakt med dig med. Nu ska vi höra ett prosastycke som jag skrev för några dagar sedan. Ålder är bara en siffra. Ålder är bara en siffra. Ålder är bara en siffra, hör man ibland. Ibland sägs det väl i försvarssyfte av någon som tycker att andra människor har hängt upp sig lite väl mycket- på personens ålder. Ibland sägs det kanske tröstande eller uppmuntrande till någon som deppar för att allt för många år har gått allt för fort. Själv fyllde jag 71 för några dagar sedan och vet mycket väl att för de flesta unga människor är 71 nära gravens rand. Och samtidigt träffar jag bland annat i kyrkan så församlingens värd varje vecka människor som är 10 eller 20 år äldre än mig och som verkligen aktualiserar talesättet ålder är bara en siffra. Det som förde mig in på de här tankarna var att jag och en nästan jämnårig bekant igår kväll satt på vår församlings musikrådsmöte. Där satt vi tillsammans med de övriga deltagarna i mötet 35-40 år yngre än mig och vi samtalade om musiken och sången i våra godtjänster och planerade tillsammans. När mötet var alldeles i slutminuterna ringde min telefon och jag valde att svara och gick några steg åt sidan. Det var pastor Stanley Sjöberg i Stockholm som ringde för att få tag i en person som han visste att jag hade lite koll på. Stanley och jag har träffats i många pastorssammanhang under många år, särskilt då han var pastor i Citykyrkan i Stockholm och ibland anlitade mig som tolk till gästande pastorer från utlandet. Nu var det några år sedan vi pratades vid och vi bytte lite information om hur det var med hälsan och vad vi höll på med. Han berättade bland annat att han nu är 83 år och nyss tyckte att han hade gubbat till sig. Därför köpte han för en tid sedan ett årskort på ett gym och där var han nu aktiv flera dagar i veckan. Jag visste ju att han i många år haft mycket predikningar på internet och haft en webbkyrka och jag var intresserad av att höra om han fortfarande höll på med det där. Jag har ju just nu börjat bli mer aktiv på internet och har, och har den här bloggen och Håller på börjar en serie korta predikningar på internet på Youtube. Och han berättar att han fortfarande gör en predikan i veckan på Youtube. Och att just nu är det 7800 personer i veckan som följer hans predikningar regelbundet. I hans fall... Är ålder verkligen bara en siffra? När jag sent igår kväll kollade på internet på Stanleys Youtube-predikningar fick jag till min häpnad se att en del av hans predikningar i heta ämnen har följts av flera tusen personer under årens lopp. Men som sagt så träffar jag ofta här i Norrköping gamla människor som inte förnekar sin ålder och inte försöker spela unga på något hurtigt vis. De bara är sig själva och det är en glädje att träffa dem och prata med dem. Och de betyder mycket för alla som möter dem vilken ålder dessa än är i. Kalerik närmare 90 år, träffar jag i dagbönemötet på tisdagarna. Han har varit med i Pingskyrkan i massor av år och berättar bland annat att han hade ganska mycket kontakt med min pappa missionären som föddes 1916 och dog vid 76 års ålder. När Kalerik ber högt under den fria bönen pratar han så innerligt och enkelt med Gud med fräscha ord och han blandar in mycket tack i sina böner. Till och från bussen går han med högburet huvud och ganska raska pigga steg. Karin fyllde 80 förra året. I höstas tog hon med sig en grupp på ett av personer på gruppresa till sitt älskade Etiopien och lät dem vara med i små och stora sammanhang och se de kristna församlingarnas växande arbete där. I Norrköping är hon mamma Karin för många unga människor från Eritrea och andra länder. Ester fyllde 90 året. Hon har varit ogift hela livet och arbetat som lärare i skola på landsbygden en stor del av sitt liv. Hon springer inte precis med raska steg längre utan rör sig långsamt med rolatorns hjälp och är inte lika snabb i replikerna som när hon var yngre. Men replikerna kommer fortfarande träffsäkert från henne när man skojar lite med henne. Och hon är med i kyrkan varje vecka, fast hennes bil numera är färdtjänsten. Ja, nu tog jag tre, fyra exempel, men det finns många fler. Det finns många unga och medelålders människor jag respekterar och beundrar. Men de här... Men mellan 80 och 90 årsringar de är mina föredömen som jag vill likna. Visst känner jag och träffar också de som i åldern fått skador i minnet och som drabbats av demens. Och visst känner jag hur det liksom snör till sig över hjärtat vid tanken på att jag mycket väl kan vara en av dem som förlorar det mesta av allt det där oskattbara minnena och minnet. Men då tänker jag på drygt åttoåriga Liljan på demensboendet där borta i mjölbutvakten. Hon lyser upp när man kommer till henne med ukulelen i handen. Fast hon inte har så mycket koll på läget och vad som händer- är hon glad och nöjd med livet och skrattar ofta när vi pratar svid. Och när vi sjunger de välkända sångerna om Jesus, då sjunger hon med och kan alla versarna till. Hon läser med i salmen Herren är min herde och i bönen Fader vår. Mycket har hon förlorat men Jesus och glädjen har hon kvar. Skulle jag bli dement, då hoppas och ber jag att jag kan vara som Liljan. Men än så länge är ålder bara en siffra och än så länge kommer jag ihåg vad den siffran är. Kära vän, låt oss leva medan vi lever. Thank you. Här i Norrköpings där jag sitter och bor så har det varit härlig vinter några veckor men inte några så katastrofala snömängder som det har varit på många håll i landet. Och nu är vi inne en liten bit i mars och det har blivit ganska milt och skönt vinterväder ja, det kommer ju att bli en vår så småningom Här ska vi höra en av våra härliga trubadurer och sångare Torkel Selin och han sjunger en trevlig sång som heter Himmelsk Telefon Jag har en här Telefon, och linjen den är stor, den sträcker sig till nådens tron, där Herren Gud själv bor. Och varje gång jag ringer på, jag alltid får ett svar. Ett välbekant, hallå, hallå, nu ligger den är klar. För Oskar aldrig avstängd är min kära telefon Den alltid för mig brukbar är Jag höjer blott min ton Och talar med min Gud och vän Han hör att det är jag Och mig han känner väl igen Och honom även jag Ibland så ringer Herren på Till mig jag lyssnar till vem där jag genast frågar så, och även vad han vill. Och faders stämman strax jag hör, vill ända säga dig. Uträtta strax som väl du gör, ett ärende åt mig. Att vara himmelsabonnent, att vi tar telefon- det redan är för många känd i mer och mindre mån. Men bäst av allt är själv att ha en himmels telefon. Och tala få för varje dag med fadern och hans son. Var helst jag är, jag med mig har min kära telefon. Den har också jag själv erfart en egen konstruktion. Och den man vad patent kan ta, den äger var och en Som ut i boken skriven är hos Gud i himmelen Med telefon jag medan är min bön till Herren Gud Och elektriciteten är som förer fram mitt ljud den apparaten präktig är, den passar för mig väl. Jag älskar den, jag har den kärn i djupet av min själ. Här kommer Lennart Larsson, en resande predikant och sångare och musiker- som är fantastisk på att kunna sånger utan till han lär kunna hundratals sånger utan till Här sjunger han en tänkvärd sång som heter Tala Gud och den eh, har lite inspiration från eh, gamla testamentet där profeten Jesaja kallas av Gud och han och han får se Guds härlighet och han hör Gud tala, vem ska jag sända och vem vill vara min budbärare? Och profeten får säga, här är jag, sänd mig. Alltså sång med Lennart Larsson.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 En del av mina lyssnare kanske är ännu äldre än jag. Jag är ju lite över 70. Och det här med telefoner har ju genomgått en oerhörd förvandling under årens lopp. Och jag är tillräckligt gammal för att ändå minnas att man pratade om telefonväxlar och... Att man så inte ringde direkt utan man bad om ett nummer. Och eh, den här härliga gospeln på engelska med Elisabeth Selin eh, säger Operator, information, give me Jesus on the line. Jag avväxlar eh, informationen, låt mig få tala med Jesus. En sång om bön. Hoppas du förstår den här trevliga texten. Elisabeth Selingin alltså. Operator operator information information give me Jesus on the line. Operator operator information, information I'd like to speak to a friend of mine. Prayer is the number and faith is the change. Heaven is the city and Jesus is his name. Operator, Operator information. information, please give me Jesus on the line. Operator, Operator information, information. Tell, tell me why it takes so long. Oh, operator, operator oh, information. information Try to tell me what number to call My mother Ooh. knew the number when I was very small Ooh. And every time she dialed, she always got a call Operator, operator. Information. information Please give me Jesus on the line Solo Operator, operator, or information, information, please help me if you can. Operator, operator, or information, information, please, please connect, connect me with that man. Don't worry about the money, oh I will pay the judge the line, cause I'm calling from my heart, operator, operator information. information, please give me Jesus on the line, please give me Jesus on the line, please give me Jesus on the line. Nu ska jag läsa för dig ett knippe dikter som är skrivna med en del för flera, flera år sedan och en del bara för något år sedan. Men det sammanhängande i de här dikterna är just temat Telefon. Jag är i Telefon, en diktsvit av Ingvar Holmberg. Först en kort inledning. Jag är i telefon. Vi har hört och sagt de orden ofta, många av oss. Ibland bara som en upplysning och ibland kanske sagt det irriterat och stört över att någon inte fattar att vi är upptagna. Häromdagen frisse jag till när jag såg för min inre syn hur någon som inte var van vid telefonen kan ha reagerat. När man hörde det där. Var personen inne i telefonluren inlåst? Ja, av vissa telefonsamtalslängd kunde man kanske tro att personen gått vilse inne i en jättelik telefonlur och inte hittar ut. Och nu har jag för skojs skull valt detta som titel på den här diktsviten. Det är några olika dikter.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 I början fanns det en och annan, underverk att se. Nu har min ryske kompis Jori ständigt på sig tre. Italienske amerikanen Mucci hittar på den första apparaten, fast patent han ej han få. För han var fattig, han blev blåst och åkte på en smäll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 Men bör snarare tolkas ta vara på dagen, njut av dagen eller njut av den flyende dagen. Och Pokémon är ett dataspel där man med telefonen fångar totalt 501 figurer som finns ute i geografin. Och detta spel var i alla fall omåttligt populärt 2016. Och dikten skrevs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 Abonnemanget har upphört. Och det var också Utdiktsviten en vanlig och unik mor, skriven 2009. Sista samtalet. I skogen på doftande, gungande matta av mossa, barr och kvistar sitter jag på den utfällbara stolen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 Och det var skrivet 1999. Här kommer nu en av mina små bönesånger: Heliga ande, se till min nöd. Mm. Sånger. Till dig herre ropar jag. Här sjunger jag tillsammans med Inger Gustafsson. Rerupar jag Till dig Gud sträcker mina händer till dig. Gud sträcker mina händer. Tonsamtal, samtal med människor, det har en jättestor betydelse. Men samtal med Gud betyder ju naturligtvis ännu mer. Och Bibeln är ju full av böner och full av berättelser om människor som via bönen var med och se hur saker och ting förändrades hur man själv förvandlades och hur det omöjliga blev möjligt och Bibelns sång och bönbok det är ju Saltaren och jag minns att man när jag var ung talade ofta om himlens telefonnummer och då Menade man Psalm 50:15 och, och då i Bibel, 2000, äh, Bibel 1917 så hette det så här: Och kalla mig i nöden så vill jag hjälpa dig och du ska prisa mig. Här läser jag det här i folkbibeln 2015 års översättning, den som jag själv. Mest läser i och predikar ur. Och jag läser vers 14 och 15 för dig. Offra lovets offer till Gud. Och uppfyll dina löften till den högste. Och ropa till mig på nödens dag. Jag ska rädda dig och du ska ära mig. I de här två korta versarna talas det om två sidor av bönen och kontakten med Gud. Det ena det är lovsång, offra lovets offer. Tacksamhet och lovsång. Vad viktigt det är att vår bön inte bara är att vi ber om hjälp, men att en del av vårt böneliv eller bön, vår bön till Gud är tacksamhet. Det finns så oerhört mycket eh, otacksamhet och klagan i vår värld. Och vi som har det så bra, vi som bor i Sverige, vi som kanske är pensionärer och slipper att... Eh, arbeta och slita men ändå har så pass mycket att vi klarar oss de flesta av oss i alla fall skapligt. Vi har ju så oerhört mycket att tacka för av det rent materiella och praktiska och trygghet och lugn och ro och bostäder och vi har det så bra på allt sätt. Skulle vi inte tacka Gud och ära honom? Och även de gånger då man kanske inte tycker att man har så mycket av det där yttre att tacka för så finns det ju så oerhört mycket att tacka Gud för när det gäller Guds godhet. Att Gud bryr sig om oss människor. Att Gud lyssnar på oss. Att Gud har gett oss frälsningens möjlighet genom sin son Jesus Kristus. Att den kristna kyrkan och församlingen finns. Att vi kan gå till Gud och gå till kyrkan. I den kyrka där jag brukar gå, i Pingskyrkan i Norrköping. Så har vi så i varje söndagsgudstjänst så finns det på ett bord tre korgar och så finns det en massa papperslappar och pennor som ligger på borden bredvid korgarna och i slutet av varje gudstjänst samtidigt som man sjunger lovsånger och bönesånger och inbjuder man till förbön och inbjuder till möjligheten att skriva sitt tack till Gud och sina böner till Gud på lappar. Och två av korgarna är anonyma och läses inte upp och en av korgarna där läser vi upp och beder eller tackar eh, konkret för det här som står på de här lapparna. Och det är påfallande många som lappar i den här tacksamhetskorgen och givetvis många böneämnen också. Det där tycker jag om. Det är många som har förtroende för den kristna kyrkan och för församlingen och för bönens makt. Men tacksamhet, lovsång är en väldigt viktig del av bönen. Och sen detta, ropa till mig på nödens dag. Jag ska rädda dig och du ska ära mig. Här lär vi oss mycket om bön. låprisning, bön om hjälp, förbön och tacksamhet. Att ge Gud äran. Låt oss be. Tack Herre för den här dagen. Tack för den här veckan. Tack för livet. Tack för all din godhet. Tack för beskydd. Tack för allt det materiella som jag har i mitt liv. Tack för bekväm bostad. Tack för kläder. Tack för mat. Tack för dryck, tack för familje, tack för vänner, tack för min kyrka och församling, tack för Bibeln, tack för sångerna i mitt hjärta, tack för sångerna jag får sjunga och spela, tack för pianot, tack för ukulelen, tack för musiken och sången och glädjen. Tack för livet. Var med och var och en. Hjälp den som är i nöd. Amen. Det finns en pampig och härlig sång som heter Gå Bönernas Bror. Och jag tror att det var Einar Ekberg, den store sångaren, och Einar Värme också en fint tenorröst. de reste tillsammans en hel del, bodde i USA under långa delar av livet bägge två. Och här kommer en inspelning, en gammal inspelning med de här två kända sångarna Bönernas bro. Avslutar vi programmet den här veckan med ännu en sång om bönen och det här är Göte Strandsjös sång. Låt oss be tillsammans. Det är tryggt att be. Tack för att du har lyssnat. Ha det